Найгірше, ми не могли йому допомогти. Ніхто не передбачив можливості розбору плат і виводу наноагентів. Ми кололи знеболювальне, стимулювали мозок, намагаючись пом'якшити біль. Все марно. Нещасна мавпа 72 години без передиху ревла і вила, поки не заклякла. «Могли б приспати його варвари», – скривив гупи українець. Китару не дозволив. Ми мусили знати спосіб подолати біль, інакше вся програма йшла коту під хвіст. На той час у голові Гобліна осилилося не набагато більше 500 мільйонів нанороботів. Джеб підрахував, що для дієвого мозкового процесора цю кількість слід довести до 2 мільярдів. Коротше, ми мучили шимпанзе три доби, поки він не сканав від виснаження, але так нічого і не придумали. Хлопці з Гринпісу точно зрівняли б ваш офіс із землею, похитав головою Тимур. Ніхто не дізнався. Що викликало біль? Нанороботи займають небагато місця. Під час вільного руху рій стискається до мікроскопічних об'ємів, але тільки під час вільного руху. Закладаючи колонію, нанороботи формують між собою жорсткі зв'язки. Відстань між агентами залежить від розташування нейронів у московій корі і часом буває малою. Повторююсь, роботи займають не так багато простору, але багато чи небагато не грає ролі там, де вільного місця немає. Сформувавшись, плати стають твердими, мов метал, і тиснуть на череп мавпи. Вгамувати біль нам було не під силу, нейрохімік потупив погляд. Я колись читав, що римляни мали особливий спосіб завдавати тортур. Жертву голили, після чого їй на голову натягли шкіряну шапку і міцно зашморгували. Не маючи можливості пробитися, волосся починало рости всередину. То були пекельні муки. Мабуть, щось подібне відчував наш гоблін. Українець почервонів. Чесно, якби Грінпіс таки довідався, я б не дуже про вас бідкався. Це лише початок, безбарним голосом заявив Ральф. Згодом Кейтаро придумав, як вирішити проблему. По-перше, ми створили четверте покоління нанороботів, значно менше за попереднє, а по-друге, Джеб порадив вводити агентів немовлятам, поступово збільшуючи дозу. Було очевидно, що процес створення колонії розтягнеться на роки, а зате кістки черепа сформуються з урахуванням присутності мозкових плат і не тиснутимуть на мозок. Тимур здригнувся. «Ви сказали немовлятам?» – перепитав він. «Не дитинчатам?» «Так, Ральфе, я не зрозумів. Ви почали запускати наноагентів у голови людських немовлят?» Старий науковець розвів руками. «А що було робити? Кинути все і продавати китайські телевізори? Подружжя, що працювало у нас лаборантами, всиновила двох тайських саріт. хлопчиків, близнюків». У Тимура відібрала мову. Канадець незворушно провадив розповідь. Хлопчиків узяли, коли їм було по півтора місяця. У віці трьох місяців їм вкололи першу порцію. Ральф не мінявся на лиці, наче про погоду розказував. Наступні ін'єкції робили через кожні півроку, помало збільшували дозу. Хлопчики не відчували дискомфорту. Ми взялися вчити пацанів і дивились, як реагує їхній мозок. На той час, коли створення колонії добігло кінця, компілятор, здатний перетворювати програмний код у електричні імпульси, зрозумілі мозку, був готовий. Близнюкам виповнилося чотири, коли ми провели першу зворотну стимуляцію. Успіх був стовідсотковий. Хлопчаки слухалися наших команд, Мов роботи. З тих пір мозок перестав бути одноосібним комутатором імпульсів у організмі. І що з ними трапилося далі? Дітлахим мало спали і мали унікальні здібності. У віці п'яти років вони вчили на пам'ять поеми. Могли розв'язувати і диференційні рівняння. Всі характеристики мозку, що можуть мати певний ступінь, регулювалися. Кількома натисками кнопок ми перетворювали їх на гіперактивних вундеркіндів. «Це і є ваші боти?» Канадієць зітхнув. «Ні. Тих малих тайландців ми також втратили. У 1996-му, коли близнюкам стукнуло по шість, почалися проблеми. Великі проблеми. Які?» І що їх викликало? Я не знаю. Ральф почухав голову зі сконфуженим виразом на обличчі немов експериментатор, який переплутав реагенти, в результаті залишивши лабораторію без даху. Кайтар не хоче говорити на цю тему. По-моєму, Джеб почав стимулювати якусь не ту частину мозку. Тимур розкрив рот, збираючись запитати, що саме канадець має на увазі. Але Ральф різким рухом Кисті показав, що не хоче перервати розповідь. Щось полізло з їхнього мозку, щось таке, чого там не могло бути. Кожна наступна стимуляція викликала у хлопчиків дивні візуальні образи, які шестирічні близнюки що за життя лічені рази виходили за межі лабораторії, ніколи не могли бачити. Звідкись виринули слова, якими вони змогли описувати відчути. Джеб ошалів і продовжував роздрочувати ту ділянку, бажаючи дізнатися, чим викликаний химерний ефект. Він називав її темною стороною. Спливло чотири місяці, і темна сторона почала активізувати себе сама. Імпульси з'являлися самовільно і розсіювалися по всій голові. Ми лише фіксували їх. Результат вийшов ще більш незрозумілим. Дітлахи малювали драконів, якихось химерних чудовиськ. Іноді говорили дивними голосами, формуючи довгі, граматично правильні речення. Я не знаю, як тобі передати, Тимуре, що ми відчували. Мене хапали држаки від страху. Шестирічні шкети, зблискуючи очі, мої хмурючи брови, проголошують промови утробним голосом. Іноді вони плели терабарщину, хоча Хейтар твердив, що то якась невідома мова. Ще через півтора місяці у них почали мінятися риси обличчя, у кожного по-своєму. Канадзець довго думав, перш ніж сказати останню фразу. Складалося враження, наче щось пробивалося крізь їх мозок у наш світ. «Попахує містикою», – скептично зауважив Тимур. Невдовзі один хлопчак убив другого, жорстоко познущавшись із тіла. «Що?» Меретельно проаналізували події з того часу, як почали стимуляцію і зійшлись на тому, що причиною неадекватної поведінки послужив конфлікт між активною частиною мозку та мозковими платами. Збоку могло здатися, що Ральф говорить сам з собою. Після вбивства другий близнюк збожеволів. Він перестав розмовляти, кидався на все, що рухається, гарчав. Шестирічний малюк став агресивним, мов ведмідь. Він не прожив довго помер через три тижні від крайнього фізичного виснаження. І після такого ви продовжили дослідження? Так, відповідь була твердою. Тільки цього разу із застосуванням ЕСТ. Що таке ЕСТ? Електросудомна терапія, електрошок. Я не розумію. Після смерті близнюків ми опинилися на межі банкрутства. То були найтяжчі часи за час існування проєкту. Я і Джеп відчайдушно шукали спонсорів. Звертались до Боїна, Тойоти, Дженера Мотор, Айрбас. Всюди безуспішно. Сталося так, що про наші дослідження дізналися в Пентагоні. Якогось дня на порозі лабораторії у Бангкоку з'явився сухребрий підтягнутий американець. То був Вільям Ноланд. Він прийшов з конкретною пропозицією, а головне – з конкретними грішами. Поясніть, який стосунок до ваших експериментів має електрошок. Не перебивайте мене, все по порядку. Наприкінці 96-го я, Джеб та Кацуру та Кеда вилетіли в Штати, де виклали все, що мали на той час. Небагато враховуючи, що обидва експерименти закінчилися фіаско. На диво цього виявилося достатньо. Сама ідея справила враження. Після коротких переговорів ми підписали змін оборони США угоду. Так виникла NGF Lab. За кілька днів Кацура Такеда розпродав усе обладнання у Бангкоку, а американці з скаженними темпами взялися будувати дослідницький комплекс в Атакамі. Я сподівався, що лабораторію вибиха й десь у Неваді, проте Пентагон був категорично проти. Американці не хотіли мати лабораторію такого штибу на своїй території, щоб у випадку чого вийти сухими з води. Мовляв, то не ми, то все японці. Місце вибирали довго. Зрештою, зійшлися на Чилі. Країна лояльна до Сполучених Штатів і стабільна. «Має величезні безлюдні території на півночі», – вчений прокашлявся. Розмова втомила його, серце билося нерівно. «Природно вклавши у нас стільки грошей, американці отримали право впливати на напрямок досліджень. Це змінило все». «Пентагон не цікавили мавпочки, що розмовляють, чи дітлашня, що розв'язує диференційні рівняння». Військовим потрібно було те, що ми згодом назвемо ботами: група мислячих організмів, які можуть вільно обмінюватись інформацією в режимі реального часу по бездротовому зв'язку на відстані в один кілометр. Таке було технічне завдання. По суті, від нас вимагали створити солдатів, чиї мізки будуть з'єднані в одну мережу. Це означало, що нам потрібно знайти групу немовлят приблизно одного віку з максимально близькими біометричними параметрами. І де ви їх узяли? Ви з нуля? Клони? Та ні. Професор поблажливо посміхнувся. Ти дивишся за багато фантастичних фільмів. Однояйцеві близнюки з оптимізованими генами, виношені рогатними матерями. Сперму взяли у норвесця, якийсь полярник, здоровий як бугай, потім Тіана Емерсон, трохи попрацювала над ембріональними клітинами і вже генетично покращені клітини, вводились у бластоцисти сурогатних матерів. Примітка. Бластоциста – стадія розвитку зародка людини. Наступна після стадії морли, передує стадії зародкового диска. Малюки народились якраз тоді, коли Кейтара завершив роботу над п'ятим поколінням нанороботів. Ми зробили перші вприскування у віці десяти днів. Паралельно я вирішив застосувати електрошок. Ви катували ненароджених електрошоком? Тимур безпорадно кліпав очима. Він не вважав себе вразливим, але це було занадто. Я б не називав це катуванням. А як ви це називаєте? Необхідністю? Історія з тайськими близнюками показала, що активна свідомість раніше чи пізніше увійде в конфлікт із сигналами, що посилюються мозковими платами. А відтак, мені потрібно було якимось чином заглушити свідомість. Електросудомна терапія не є строго обґрунтованим методом неврологічного лікування. Суперечки між спеціалістами точаться до сьогодні. Попри це електрошок застосовують. ЕСТ має один чітко виражений побічний ефект – порушення пам'яті. При разовому застосуванні процедури пам'ять часом відновлюється. Якщо ж електрошок застосовувати постійно, амнезія стає незворотною. Надлишкова сила струму та надмірна тривалість процедури посилює ефект. Електроди накладались немовлятам латерально, цебто з одного боку голови, а не на висках по різні боки. Так мозок пошкоджується менше, зате більше навантаження припадає на ліву півкулю, що відповідає за емоційність, сексуальність, творчі здібності. Ця сторона забезпечує основи особистості. Без неї людина стає комп'ютероподібною. Саме те, що вимагалося? Повторюю, СТ була не тортурами, а виробничою необхідністю. Програміст мовчав. Він сам почувався, наче після електрошоку. Ральф задумливо водив очима по цеху. Я люблю знаходитися під землею. Тут усе просто, тут спокійно. Якби не ті кляті буферні процедури, я б тут жив. Ральф. Розтягнув губи у непевну подобу посмішки.